Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Al-Wahidil Ahad Al-Faradis Samad Al-Ladhi lam yalid wa lam yulad Wa lam yakun lahu kufwan ahad Wa salatu ala man ismuhu Fi Samai Ahmad Wa fil aradhi ismuhu Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi Amma ba'd Yang selalu kita hormati dan juga yang selalu hormati Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada beliau umur yang panjang dalam keadaan taat sehat afiat. Dan juga semoga Allah subhanahu wa ta'ala mempermudah urusan beliau Baik urusan dunia maupun urusan akhiratnya dan terutama urusan dakwahnya pun semoga dipermudah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin amin ya rabbal alamin Dan telah pula yang kami hormati yang kami muliakan para hadirin para hadurat para orang tua kami Para pendengar dan juga para pemirsa dimanapun anda berada, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini, Allah Subhanahu Wa Taala masih memberikan kepada kita semua kemuliaan dan juga keistiqomahan untuk selalu senantiasa mendengarkan kajian-kajian ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita semua, Buya Yahya. Salawat berserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa nabiyyana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan para tabiatnya Dan mudah-mudahan kita selaku umat yang bisa mendapatkan syafa'ah khassoh dari beliau Nanti dia mila qiyamah Amin amin ya rabbal alamin baik dalam agenda kegiatan majlis Ramadan yang penuh berkah ini kita terbiasa mengikuti kajian madrasah Ramadan dengan mengkaji kitab Adabul Alim wal muta'alim bersama guru kita semua Buya Yahya maka dari itu maka kita persiapkan hati dan fikiran kita semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat amin amin ya rabbal alamin baik langsung saja kepada guru kita semua Buya Yahya dengan segala hormat kami persilakan اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اذكروا صلاه Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah Ya Rabbana laka alhamdu kama yambagili jalali wajhika wa adhimi sultanika Subhanaka lanusithana an alaika anta kama atnayta ala nafsik Walak al-hamd walak al-shukr wa ala dzalik. Allahumma salbi wa sallim ala habibina, syeidina Muhammad, wa ala alaihi wa ashabihi wa tabi'inalhum bi ihsan ilaiyum al-din. Allahumma yarbana. Inna nasa'uluk ilman nafiah. Wa nuzubik yarbana min ilmin la yinfa. Wa amal la yurfah. و نفس لا تشبع على كل شيء كذير الله ما يربنا حشرنا يوم القيامة ما عز مرتى ولما إكل المخلصين ومع سيدنا محمد ورزقنا يربنا طبعة قبل الموت والشهادة عند الموت والجلنة بعد الموت أما بعده kami cintai, kami muliakan para perindu-perindu ilmu perindu-perindu rita Allah percinta berkinda Nabi Muhammad SAW puji syukur kepada Allah atas karunianya hingga saat ini Allah memberikan banyak nikmat yang tidak bisa kita hitung khususnya kita bisa melanjutkan belajar kita di bawah bimbingan seorang murabi guru besar Syekh Hashim Ash'ari dengan kitab Adabul Al alim wal-muta'allim adab guru adab murid guru harus punya adab murid harus punya adab yang punya adab yang harus punya adab bukan saja murid tapi guru pun juga harus punya adab Ini adalah buku yang indah Luar biasa Dibutuhkan oleh siapapun Apakah yang sudah menjadi ulama' gede Atau masih belajar sebagai pemula dalam ilmu Harus dipegangi buku ini Dibaca, difahami dan diamalkan kalau mau kalau mau kita simpulkan buku ini adalah kunci keberhasilan menuntut ilmu kunci keberhasilan menuntut ilmu dan kunci keberhasilan di dunia dan di akhirat kita lanjutkan, kita sudah sampai kepada bab yang kita 3 khala syekh asyari rahimahullah ta'ala nafa'anallahu bihi wabi ulumihi fid darayni amin ila angkhal Wathani bab yang ketiga, wathani nih poin yang kedua dari adabnya seorang penuntut ilmu di hadapan gurunya yang dikatakan oleh beliau ada dua belas, dikatakan Syekh Hashim ada dua belas yang kedua adalah wathani ayat syihtahid, ayat berusahalah seorang murid akan dikembalikan kepada yang pertama ayyats tahida berusahalah seorang murid itu ayyakuna hendaknya asyekhu as guru hendaknya mendapatkan guru man lahu orang yang memiliki ala ulumi syar syar'iyyati al-syariah. Ah. Coba ini pesan mulia, ini pesan tertinggi karena pesan yang kedua. Kalau kita mau berguru kata kata beliau harus tahu bahwasanya guru yang akan mengajari kita ini orang yang mengerti tentang ilmu ilmu syariah yang menunjukkan mana halal dan mana haram. menunjukkan mana yang baik dan mana yang buruk. Tamamul ittilahi di dalam urusan ilmu syariat itu guru tersebut tamamul tamamul ittilahi sempurna di dalam menelaah, maksudnya belajar benar. Bukan ilmu serampangan, bukan ilmu comot sana comot ditalaqi dengan benar. Serius, wamman yuthakuh bhih min mashaih ya dan guru yang akan kita ambil tersebut kita jadikan guru yang akan mengajari kita hendaknya orang yang telah dipercaya oleh guru-guru pada mashayhnya, pada asrih guru-guru mashaih pada zaman itu orang yang telah direkomendasi sebagai kathratubahthin guru tersebut kathratubahthin banyak belajar kathratubahthin banyak belajar